În vreme de război, de Ion Luca Caragiale. ce mamă, ce? Ce-i sorul ăsta? Credeam că-l-a făcut. bine că ai venit. chem tocmai mai Mă chem tocmai acum. Când e cărciuma plină cu mușterii Puteți să mai aștepți un pic Cum se înserează pleacă toți Nu mai umblea nimeni noaptea de frică atât I-au prins, Tavrache Cine? Pe cine a prins? A dat Dumnezeu și i-a înhățat poteraz În pădurea Dobrenilor Și că tocmai plecau să pălească undeva Poate chiar la tine Adevărat? Da, băiete, adevărat Toată ceata a căzut Acum jandare o să le spele fețele alea mânjite cu cărbune Să vază care sunt Mamă, Cine ți-a spus? Dar, pe cine le știi pe toate? Poștașul? Dacă minte De doi ani tremură lumea de frică tălharilor Oamenii nu știu cum se cade Dar nu i ierta asemenea minciună Cum se cade ăștia? Nu din gura lor au aflat hoții Că încoare bani cât îi ziulica de lungă cleveteau încoace și încolo Bacă îi merge prea bine Bacă de unde atâta bănet la un popă Că a cumpărat două sfori de moșie Că vinde vite multe Că și-a ridicat casă de piatră Că a găsit o comoară Vorbești de parcă l-ai și tu pe tu. Eu? Eu să-l gelozesc? Să-i fie de bine Fiecare cum îl duce capul Ziceam și eu că nu prea face Popă și să alerge mereu pe drumuri după afaceri eu. Oamenii gândesc că bogăția lui e în ceruri Că nu se cuvine să fie așa lacom pe pământ. De? Da, l-a bătut Dumnezeu acum o lună, da. când l-au călcat hoții și i-au luat atâta bani. Încă bine că nu l-a bătut prea aspru, că știe de slujitor. Ai văzut că trharii nu l-au căzmit până la moarte, ca pe alții. Sau temut să ucidă față bisericească Oh, Doamne, Doamne. Pe unul ca mine nu-l ei. Oh, slavă Cerului! Slavă cerului că-i oprins de doi ani Nu mai am somn de frica lor Știu, sta Stavrache, maică, știu Că tremuram și pentru viața ta Și pentru lui frate tu, Iancu Stavrache, da, dar drumurile astea lui sunt cu primejde Că parcă nu mai are a stâmpăr. Uite, tu nu vezi? Și acum, e plecat de trei zile Chiar i-am zis, Iancule, maică oreș popă, ori necustor.. <laughs> măicuță, măicuță, tot aia e și eu, și țăranul, și hoții de ziști că au căzut prinsi, tot după bani umblăm Banul e ochiul dracului sta frate Măcar de-ar avea o mie de ochi Să-i scot. Să-i încuinladă. A venit eu cu mai. A unde, dragule? Ai, băi! E ca zic că un să-l pierzi și mă gândesc în E eu, băi! da? Ha! Să rămânăm, mamă Să trăiești, Iancule, maică Am o vorbă cu Matalica, între frații urgent O, oh, Iancule, maică, cât ai figonit de te-ai tras la față în halul ăsta Măcar a fost cu folos drumul <laughs> Mai cu folos ca oricând, maică Pot zice că azi m-am născut de-a doua oară Ce vorbă e asta? Poate că de-acum mai stai pe acasă? Adică să zac închis, să mă clopcești, Matale Poate că mi-e zile de casa asta de când a murit Sofia Dacă n-a avut zile Neica, ești cărciumar, nu popă nu mi-a explicat-o mie Biblia. Așa a vrut Dumnezeu. De ce n-a vrut-o pe nevastă ta? Ai? Că doar e mai bătrână decât a fost o Iancule. O la răvni la bunul meu. Iartă-l, doamne. Iartă-l, doamne, că nu știe ce spune. Iancule, maică. Maică, ești bolnav. Ai fierb Ți-a luat mințile negoțul ăsta. Află că ai nimerit-o. Am vândut și ce nu era de vânzare. Mi-am vândut norocul te a apucat, frate. Ia ca o prostie. Hai să mergem la tine, la Hans. Iangule, măcar îmi bucă și tu ceva, Marica. Lasă-mă! Mai. de la drumul lung și-ai fiu ostănit și, fi și plământ. Aspostez, mama! Nu spuse că m-am născut de-a doua Haide-ne că. E sigur că aici nu ne aude nimeni, frate? Sigur. Hă? Slugele și nevasta s-au dus la culcare. Da? Bufloanele le-am tras, și ușa sunt închise. Dar mai lasă dracuții care nu vezi că te neci Măcar de mă de mic în gârlă Trebuie să spun ceva, numai de decât spune Am venit la matale ca la un duhovnic Auzi. nu le -au de nimeni. Cine? ne aude nimeni La recine. Nei că sta vrache M-am nenorocit De ce, frate, de ce? Iancule oh, Ce să mă fac? Ce să mă fac, nică, spune spune că mieș fratei mai mare. Dar ce ai făcut păcatele mele? Ce ai făcut? ascultă Ascultă-mă și ține m -ți, că am nevoie de un sfat, nu de jeluirie. Stăbăra că dulharii a de au fost prinși azi noapte. Văzi că ai aflat și tu. Mă bucur că ai aflat. Tu mă pregăteam să spun vestea, încă n-am apucat. Să spui mie ce s-a întâmplat în pădurea Dobrenilor încă n-ai priceput. Doamne ferește, nu cumva te prinse să iarăși tâlharii Te-au scăpat jandarii Ba eu le-am scăpat, neică. Eu iar am ceti, ce dracu -nuprice. nu price. Nu! Nu se poate, ai urez Iancule, bat scămpi Iancule, are dreptate mama Ești bolnav, nu știi ce spui. Nu se poate. Ba, se poate, se poate, necurat, m-am bins. Eu i-am condus pe voi nici să prade. Și să ucide suflete nevinovate? Acum câteva sile la Darmanei. crede mânei? Că n-am vrut. Am încercat să opres opresc pe băieți, dar îi îndârsi și s-a că a tras cu arma. Și slujnica, ba, ba, aia, ți de șalpe. n a fost cum să-i Ce să fac? Doamne, iertă și ne mântuiește. Doamne, iertă-ne. Dacă domnul vine să crede. Doamne, Iancule, nu cumva, iurezi? Doar și pe tine te-au călcat Tlhari acum o lună. Ăla a fost doar așa un marafet ca să ador bănuielile Cu câteva zile mai înainte m-am întâlnit cu notarul din Pîrloaga, era beat. Mi-a zis grozav, boiestra, așa ai părinte! Ăsta nu mai e cal de popă, e cal ducesc să lase toate puterile în urmă. Așa ți-a zis. Păi da, și vorm m-a mai țipat. bine ți merge părințele! Mai o fară de moșie. Cum ți-e teamă de tâlhari? Pe semne că ești dres? Așa va zica de -aia nu ți-au luat buiestrașul și iepele de prasilă. de -aia nu i-au lătrat câinii că îi cunoșteau. Erau prieteni tăi. S o mă mustra, Mai vrea să te laud, nebunule. Om cu tânăr, popă. De ce ai revenit mă, la banii altora? Așa. Parcă oamenii mai știu și de altceva decât de bani. nu ești tu ca toți oamenii. Tu față bisericească. Se cuvenea să lasă predica, neică! Voi n-ați văzut că de când a murit Sofica, eu nu mai sunt nimic Că trăiam de pomană Aveam putere ce era să fac cu ea bea sângele în mine Tu și cu mama m-ați împins la preoții Iar legea cirului nu-mi dădea dreptul altă nevastă Și pe Sofia mult am iubit-o ah, În gust și mort îi satul ăsta, stavrache Acu s-a lărgit și a înviat dacă te-ai apucat tu să prași și să ucizi Mate, Frate, și mei sunt prinși? O să-i pună la casă de jantar, de și judecătorul O să-ți spun, o să mă denunț Ce-i de făcut? ce de făcut? Mama, o să moară! vreoși Abia acum te gândiști la părul ei albui Scapă-mă, frate Singura scăpare ți-e fuga, nenorocicule, să un... de aici Unde să fug? Să pii. Unde să fug? Mai vine te dai cu capul în gând Decât să pune jandarii mâna pe tine În fundul ocnei Îți potreze scoasele Nu deschide Nu deschide Stai, stai nebunul Am <stages> pistol la mine Nu mă dau prindemiu Sta Așteaptă Așteaptă postul Ce? Curat har. Nu mai știe decât de pistol tu la auzi? Ăștia sunt oameni cu chef Nu-mi tași Vruna ah. la e buierea asta Bine Taci. Pui aici, Să stai cu minte. Până la zi, o găsesc eu o soluție. Așa. Că tu nu mai ești bun de nimic. Iancule, să nu te miști aici. Bine, Nenica. Ofiți Ofiți Poftiți! Am sculat din somn angiule. domnule ofițer. <laughs> nu face nimic că m a sculat. Așa e meseria. Dacă mă făceam sărcovnic, dormeam liniștit. Angiul și moașa musai să fie totdeauna la post. <laughs> <hă> Ce? Nu cum ai. Nu de să vă Gura! Gura, gura băieți! Vorbe multă să sărăcia omului. Murim de foame lângă găsacul cu mălai, fost prostă cu poveste. Intrați să vă dau mălai dacă asta pofțiunea Au, par Parcă am fi Ne dă mălai cu apă! Divine! Divine! ceapa, nu de, de la de. de. oameni fără griji. ușoară viață la vârsta lor? Să văd? Mm. Bună, la Bună, șefule. Am făcut-o cu mâna mea, domn ofițer. Mm. Cine apucă de mănâncă la mine, odată, sigur se întoarce. de a dat Dumnezeu, dar asta nu se poate. Mă uit la ei și mi se strânge inima care o să moară. Care o să-și lase pe acolo mâinile, pe picioarele. Cel mult jumătate să scape. Ăsta e norocul soldatului, spart în. Precază la război? La război, Neica. Dacă dușmanul i-a și nu vrea să știe că avem și noi legea noastră, nevoile noastre. O da, Dumnezeu și eu zrăpul. Frumoși, voie să recruci matarul. Frumoși <gântu -i> <gântu -i> și veseli. Cam care i dă din codiță când îl duci la tăiere. Ăștia nu sunt recruzi de rând, sunt voluntari, copii cu dragoste de țară. Te rog să le așterni aici, să apuce și ei două ceasuri de somn. Da, domn ofițer. Spre ziua îi porne să prindem trenul militar. Domnul ofițer. Da, plătim tot. Nu te teme. Bani nu. avem, de am avea atâtea nu. nu mă tem, nu mă tem. Măcar să veni și înapoi cu toți. Ha. Războiul are tabietului, cere sânge și capete. Trebuie să-și să ia tainul. Pentru unii din băieții mei, Cărcium Amataliu o să fie ultima casă caldă și ultima amintire frumoasă. Iertați! Mi-am adus aminte că am uitat focul aprins dincolo. Vă trezesc peste două ceasuri. Ai, neică. uite ce i Spune: Te scap! Foarte cele și priciul stați în nași! Uite-te în oglindă și ia-ți adio de la plete și barba. Fără ele o să fii altom, om. Cât te tund eu și te rad, zingând prohodul popiancu din Podem. A pierit sermanul, l-au mâncat lupii, s-au zburat la cer. Domn, capitan! Domn, capitan! Sculați oștini! Domn, capitan, sculați oștini că era 4! Domn, capitan! Mulțumesc! Mă furase să Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! făcut Trebuie! Trebuie! Trebuie! Hai Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! îți Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! A făcut Trebuie! Trebuie! la Trebuie! Trebuie! Trebuie! Trebuie! Fane! Da, Trebuie! Trebuie! Trebuie! la Trebuie! Trebuie! Trebuie! un leu. Da. Da. mai ceva, Da, Trebuie! Un tânăr care vrea să meargă și el vorintir cu dumneavoastră. Nu i-a plăcut să învețe pe nici Nici negoțul, numai haina militară. Domn capitan, îl primiți? Are vârsta de mes la Da, domn capitan. Are părinți ori copii de crescut? Pe nimeni. Pe nimeni. E singur cuc. Și-a făcut formele? Păi... nu. Gândeam că le-am dumneavoastră. Nu nu pot. Trebuie să se prezinte la divizie. Domn, capitan, ca dacă l-ați cu dumneavoastră să-și să facă forme acolo unde vă duceți. Te pricepi să, să insisti, domnule Stavraci. Așa se poate. Se trăiește, domn, capitan. Se trăiește. Domn, că am poftă de zbane. Că v-am adus un camară. un vedeț, tânăr. Vreau să scape țara de dușman. Ierbe sângele în el. Poftim? Poftim banii, Domnul Davrachit. 25 de lei. Bate-i Dumnezeu de bani. Nu primești nicio pară de la niște flăcăi care pleacă volintir și anunce pe pavilion. Mulțumim, Hangiule! Tânărul acesta se numește Ian! Ian! Ian! Și frănic! Africa, bătaie și veste! Nu să nu-l bagă din rist! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! veniți cu La bună vedere, Și mulțumesc Pupă pe mama și stai lângă ea. Să mă ierte! Să mă iertați și voi și de sus! Să trăiești acum! Ce mai? e pe tine de nu-ți mai găsești locul Ia, nimic Mă gândeam că Uite, am îmbătrânit Nu mi-a dat Dumnezeu copii Mi se stânge numele N-a fost din vina ta, bărbate Eu, bolele mele Ela. las, las A, să nu-ți fac vina E, nu mai plânge Eram la safta lui Profir. Se jeluia că are prea mulți copii. Venise și învățătorul să înscrie. Povestește frumos. Ne-a spus și o zicală persenească. Ci că cine n-a făcut la viața lui măcar un copil, n-a sătit un pom. Ori n-a scris o carte. Alături a trăit de pămană pe lume. Mări, dar păi eu am scris. Nu chiar o carte, un catastiv cu socotel. La te faci că râzi ca să nu plângi. Învățătorul spunea că... ei după basmele ăluia? Și dacă maică mi a făcut doi copii și a trăit cum se cuvine, parcă mult bine a apucat. Mâine-i facem parastasul de nouă zile. Fie țărână ușoară. S-a dus, Sarmana, s-a dus Acum o fi și ea, Că multă inimă și-a făcut După ce cu. Hmm? Uh. Bărbate Știam eu că poate să piară O găină, ori un miel Ori un mișel de rând Fără căpătăi și fără Dumnezeu Un vântură lume Dar nu credeam să dispară un pop. Așa, fără urmă? Aici nu noi lucru curat. Ține-ți gura muiere că te plesnesc! Le -a, le -a, aici. Aha! De aia, râgnești noaptea prin somn și săr din pat ca nebun, știu eu! Te mir de ea, în cu cas cu ipat și pe tine și pe avere! Că de când a murit o fica, i făcut cele remite și de altar și de ne a așa, v-ară scriptul Ha! Nu e din zesea mea asta, vracie! Pleacă tu dacă nu poți să mă vezi! Ori gândești că mai fericiți și sunt datoare! E m-am simțit una ca și singur! Pentru că și ascuns! De ce nu-mi spui și mie ce duhuri te carcă și te sperie noaptea? Ori măcar spovedește te la popa, îl nou, ce l-au adus creştinii în locul fugarului? Mănuere, curioară! Ah! Plec, să scap de gura ta, să scap de gura ta! frache? Ă? Cum stai, frache? ce mari poșta. Ia -i. O scrisoare pentru Matale. Pentru mine? După ștampilă, îi trimise din turnul Magurele. Mulțumesc, să treci de Marine. Da, m-a văzut primarul cu ea. Zice, cine să-i scrie lui Stavrache tocmai de la Dunăre? Trebuie să fie de la un negustor. Avem da. o înțelegere cu frate, mă să-i cumpere niște ca vite, știi? Da. Pe unde o fi că toate se sparg acum capul meu? E, las că-l-o domnul, că doar i-a fost slujitor. Ziua bună, domnul Stavrache. Ziua bună, ziua bună. Iubite, frate, mai întâi nu lipsesc a cerceta despre scumpa dumneavoastră sănătate a dumii și a maicii. Micuță, maicuță. Află, -te. Află -te. că mi-s dinaintea plevnei, Până acum am bătut cu mare curaj, curaj, de curaj și cu mult noroc, contra dușmanului de trei ori. Am luat un steag... Am avansat sergent pe câmpul de onoare, am căpătat și... și virtutea militară. Iancule, Curând atacăm plevna cu toată puterea că a pus Dumnezeu noi ca să ieșim slobos din război și să ni se ierte rătăcidile și păcatele. Încep să pricep că omul ce-a făptuit fără de legi stând sub călcâiul și la cheremul altuia, nu-i numai el de vină. Pentru mine războiul ăsta a venit la timp ca să mă spele înainte de județul cel din veac și de pe urmă. Te sărut și te îmbrățișez mă tare și pe mărcuţa. Iancu. Hey, Bună vieste, <sus> frate. Domn primar? Așa, așa, aşi, așa, domn primar. Iacu, negoţul de vite ce mi-a căzut pe cap de porma lui frate-mea. Te văzându-i ți au dat lacrimile. Am minte de vietul Iancu. Cine știe, pe unde o fi rătăcit ce o fi pățit. Nu avea ce rău să pățească. Că doar telhar ori căzut prin și mai înainte de. Ce s-a făcut cu ei? Eu sunt judecătorul. Acum, da, Asta... e la ochi. Da. Că doar nu era să-i decoreze pentru că au prădat și ucis. Da, dar măcar i-au prins pe toți. Unul uh, n-a scăpat. Slavă domnului. Domn primar, nu mai au vorbă, domn primar. Aude, ce mai judecător. N-a scos de la telhar nicio vorbă despre căpetenia lor. Vai de noi cu acea judecători. Domn primar! E. Domnul primar, e adevărat ce se aude? Că ei noștri au luat plefna. că a fost multă crâncenea pe viață și pe moarte. Au luat-o toată țara și bucur. E ciudat-o omul cum sarmă de la una la alta. Vorbeam de judecarea tâlharnilor și deodată îți amintești de război. Domnul primar, veste mi s-au încurcat gândurile. Bine, bine, bine. Eu m-am dus, că am treabă. Să trăiți. No, no. Să trăiți. O să zic că. Toate bune, de dacă se întoarce, Iancu, dacă îndrăznește, ce mă fac atunci? Sergentul se poate întoarce, ba. numai să nu-l apuce vreo nebunie, să arate că-i stăpânul averii, să-și o ceară înapoi. E bunul, ar fi în stare să-și zică, fie ce-o fi, încins la minte cum e. Aveți o scrisoare, tot de la turnul Da. Dar e altă slovă, alt scris. Asa e negociul, ne Marine, ai de face cu fel de fel de oameni. De, acum, voi și eu, ca să spui drept, prima oară, nu te-am crezut. Gădeam <laughs> că e altceva la mijloc, nu negociul. <laughs> <laughs> Ce să-i faci? Voi și noroc. Noroc, rog? Mulțumesc, rog, Să trăiești, să, să, traiești, să, traiești. să traiești, Ne Marine! Să trăiești! Salutări! Domnule Stavrache, n-avem onoarea, vă cunoaște, dar venim să îndeplinim rugămintea unui brav camarad sub locortenentul, sub Iancu voluntar, înaintat din grade în grade în timpul campaniei, mort pe Mort. Iar pe câmpul de onoare... Trei gloanțe amici, primite în pântece Am stat plângând la căpătăiul lui Până a închis ochii m păcat că s-a prăbădit așa soldat viteaz Un moment nu a arătat la citate E și foarte slăbit de atâta durere și pierdere de sânge Îl glumea zâmbind și a cântat singur popește foarte frumos Veșnica lui Pomeni, Veșnicalul lui pomenire. Apoi ne-a dat adresa Admit midale și ne-a ne rugat să-ți scriem negreșit să-l iert, s-a spălat în sânge. Să-i spui, mai găsești pe care o cunoști? Foarte regulat de grija Sufletului. Urmea început să-i ureze și s-a sfârșit. Salutare! Sub de nimpt, Marin Dobrescu Serger Major, George Popescu oh, Iancule, Iancule Cum te-ai dus și tu, Iancule Odată cu măicuța noastră, cea sfântă și bună M-ați lăsat singur, în pustiu, să dau de băut beții, vino. Domnule avocat, mm. acum știți situația. Da. Fratele meu, Popaiancu, a pierit fără urmă de câteva luni de zile. Cum rămâne cu averea lui? Legea ce zici? E, e, în cazul de-astea, legea îi deșteaptă. Așa. Nu se bagă. Da. N-aude, n-a da. Legea, bădie, să vrache, își vâră codița numai unde lucrurile au un înțeles. Da. Când se ivește un mister, zeisa justiții tace și se arată cu degetul chipurile. <laughs> nu vezi, omule, că mi legată la ochi? <laughs> nu pricep. Uite, uite. Matalii stăpânește-o avere? Da. Câte vreme nu ridică nimeni vreo pretenție asupra ei, după legii îți aparține. Averea a fost a popi. Da. Da, a Popiancu, frate -mi mai mic. Făcută de el, din munca lui. Cea mai mare parte. Popa are copii, Vor nevastă în viață. Nu, nu are Mai are frate? Numai pe mine. Atunci stăpânește-o sănătos. Și dacă te o supăra cineva, vin la mine. Numai un singur om pe lume te-ar mai putea călca Cine? Popa Iancu A, Nu mai poate, săracu Cine știe pe unde s-o fi prăpădit vietul de el? De n am mai dat pe acasă de atâta amar de vreme Dar vreau nu dar și ușa deschisă. Păi, aștept să-ți spice noaptea vreo zână. de mine simte eu că ți s-a acrit. A, de unde, Marie? Tocmai voiam să încui. lasă că ca am încuiat eu. Ori mai tragi nădejde să se întoarcă fratele, o poporă la Zanatic. Cu atâția ani, cine știe pe unde or fi albinoasele. Ce priceptu, habar n-ai cât l-am iubit. Da, dar... Era ca un copil al meu pe care nu l-am avut. Abia de când a pierdit el, ești bogat cu alivara. Ca o șartă femeie. Ba tu, că ești ascuns. Ce ai tu pe sufletul tău de nu poți dormi ca oamenii? Te-auzi cum strigi noaptea din somn, cum săr din pace, parcă pormă umbrica ca lunateci. Se întâmplă să se sezurât. Nu știu de ce mă bate Dumnezeu cu asemenea vise. Parcă aș fi trimis pe cineva la moarte. A, să chem o babă să descânte, ca lui Făt frumos. Du-te și lasă-mă în necasurile mele. Eu mă culc aici. Mai bine, ai merge la biserică să te culci în altar. Hai, tu te femeie, lasă-mă în pace. Oh, oh era. Se ardește tocmai când simte că ai nevoie de o vorbă bună. Așa i-tac mai lovește piesești. Oh. Oh, cerc să dormă. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Și vis îngrozitor Noroc că m-am deșteptat Credeam că mor Dor de frate, mă rog Dar urâte vizită în făcut și angule. Mâine merg la biserică Să prind lumânări pentru sufletul mortului și pentru odihnă lui cea veșnică. Stai, o normă e de prezentat, dar când ai cam murit, fnei că stau rădăcini. Ei, Satana, ei, ei, Satana, ei, ei, ei, de de ce, ei, ei, ei, ei, ei, de ce am ei, am ei, ei, pe ceva, ei, Frate. ei, ei, ei, a ei, ei, Doamne. Doamne, cu ce am păcătui, Doamne. Mă duc chiar acuz să chem pe pop. Să facă sveștanie. Nu mai pot trăi așa. Nu mai pot. Nu mai pot cu strigoiul acesta care îmi fură nopțile. Îmi pierd mințile. Oh. Nu uitați să S-a nu mai latră. Lucră cum a început-o din asta ține trei zile Deci Degeaba mai stau în prăvărie. Ah. Pare un cuminte întreaga să ar apucat să înfrunte așa tărie de vreme. Oh, criva s din soare învârteșită. Nu pică cu Călătorii nu o să mai treacă, iar să Cine-acolo? Scriu Domn Stavrache, deschide-te! M-a trimis maica să-i dai un ban gaz și taica de doi bani țuică. Da, clondirile în Da, zice să nu pui gaz în loc de țuică și țuică în loc de gaz ca al altăieri. Că iar mă bate dom'sta Stavrache uh -huh. și să măsuri bine. Bani ai adus? Ba, zice să scrii la acatastif. Iar? Scrie Evar Popa, să vă scrie de plâniţi. Lasă că şi-l scoasă! De mici vă învăţaţi la furat filaţi ai dragului. Să rup în Cum întoarce o capul gata Spus-mă-n. Să și ne dracu mai umblă pe vremea asta! Bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, care e aș Oameni bun! bune! Ah. Ah. bună! bune! să bune! Foarte bune! Foarte bune! Foarte bune! Foarte nici nasul nu vi se mai vede acum. Mă, bun, cată la punga mușterilor, nu la nasul lor. Ne rugăm, numit Alehan, ciule de post pentru noapte. Da, să poate, să poate. Nu e timp să mergem mai în pace. Caii sprăpătiți, noi dezerați. Să ducem ca în și nu o să ne dai un poțișor până la ziua. Sucuros, nu mai să Să nu fie dămețită în poarta. da. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Nu ia, Văd că prietenul matale s-a și culcat. E tare, e tare ostenit. Dar n-ai, n-ai ceva mezelic. Cum să nu, imediat, imediat. Gata. Dacă poftim. Poftim o slină, postița afumată, pastramă, telemea. Da, hai de multe. Parcă... Parcă v-am auzit vorbim. Ce, ce s-a părut? Cameradul meu doarme, nu vezi? Să-l lăsăm să se odihnească, că e foarte trugit. Strašnic, strașnic viscol, domne! O să fie. Da. De unde sunteți Unde De departe? Și în vă duceți? Nu știu. Zău habarnă unde mergi. M-a luat prietenul cu el, așa, tovarăș de drum. Ha, și, și uite ce sfântă de vreme neapucat. Ciudată vorba, m Matale? Să umble omul așa, pe drumuri de noapte, fără să știe încotro. Mm. Pe păi, și? Ce, ce... mai întâmplă? Dumneavoastră sunteți neguștori? Mm. Nu. Funcționari? Nu chiar funcționari, dar cam așa ceva. A, am înțeles, umblați pe inspecția. A, ba nu, ba nu. E, e. Da, bun vin ai domne, Stavraci. De unde știți că mă cheamă Stavraci? Mi-a spus prietenul. Dar dumneavoastră de unde știe? E, e. A, pe semne că mă o fi cunoscând. Ia să-l văd la față. Îți vine pe la noi? Ia. <laughs> păi cum să nu te cunosc, Neica, stavrace? Dacă suntem frați buni. Gândeai că a murit, Neica. Șezi, <laughs> <laughs> <laughs> Neica. Șezi, nu te tulbura. <laughs> Temir miri, firește, că mă vezi. De ce zâmbești? <laughs> Pricep, mă credeai mort. <laughs> Aș! Scrisoarea din urmă a fost doar o glumă. Uite, Neică, neica bracie! Ascultă, mă Uite de ce am venit la matale! E vorba de dreptate fratească. Nata, ai la mână ce și averea mea. Eu de. Nimic. Până acum. M-am învârtit prin lume, cum am putut. An de zile nu te-am supărat. Acum n-am încotro. Am umblat cu banii regimentului. Unii mi s-au lipit de palma, alții s-au scurs printe degete. Ce să fac? Banul? Ochiul dracului. Să nu mă lași. Să nu mă lași, neică. Nu mai zic de dreptate, de pomană îmi dai. Hai, neică. Nu vei și dumneavoastră cu noi. Neică, dacă până poi mine, nu pun jos 15.000 de lei, trebuie să mă împușc. Îmi trag un glonț în cap. Neică, să nu care cumva să mă lași. Nu zici nimic, Neică. Și ne iartă nouă păcatele noastre acum Urașii! Pii! Pii, satane! Frate, ce ai, <guss> frate? Frate, ești bolnav, ce ai? <guss> <guss> tu vice! Stai, tu vice! E o oare de pui! Lăubi, bă! Astăzi, Nu Nu să <guss> <Dumitre stai prins! guss> la pauză! Asa! Tu vice! Ai prins! La auleu, Michael! Mă stringe de gânda! Am legat picioarele cu curea Acum și mâinile, stai cu ce? Auzi, Dumitre, caută lumânarea, aprinde prindu de la candelă! Da ce? Auzi, ce frate. la? de frate? Doamne, a ne Vă leu, cum se mai leagă, nu cum se la noi? Neică! Ce-i de făcut de-am, Neică! Oh, n noroc, Dumitre, n noroc și pace! Ați ascultat În vreme de război de Ion Luca Caragiale Distribuția a fost următoarea Stavrache Corado Negreanu Mama Marga Angelescu, artistă emerită Iancu Ion Marinescu Maria Ica Matake, Poștașul Emil Popescu Avocatul Marcele Nescu, Primarul Ion Manta, artist emerit Călătorul Mihai Mereuță Ofițerul Matei Gheorghiu În alte roluri Mircea Cosma, Gheorghe Pufulete, Mircea Medianu, Camelia Stănescu, Tedi Dimitriu, Nicolae Crișu, Mihai Stoenescu, Pompiliu Rădulescu, Chiriță Dumitrescu, Traian Moraru Regia de studio Crânguța Manea Regia tehnică, inginer George Buican Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.